Firenze, Olaszország. Két órával később. A 2019 augusztusában összetákolt olasz kormánykoalíció aznap estére széthullott. Az első repedés firenzében történt, mert a várost baloldali polgármester Dario Nardella irányította. Elődje Firenze élén a tenyérbe mászóan pökhendi, szintén demokratapárti Matteo Renzi volt. Az a Renzi aki később miniszterelnök is lett, és gőgös magabiztosságában egy népszavazás kierőszakolásával, pár nap alatt ugyanolyan harakirivel, rituális politikai öngyilkossággal buktatta meg saját magát, mint augusztusban a szélsőjobbos Luigi Matteozi. Az olasz politika átka, ahogy arrafelé mondani szokták, a gőg. A kormányfők, vagy az ország vezetésére aspirálók, Itáliában mindig akkor repülnek ki a hatalomból, amikor azt képzelik, hogy már mindent megtehetnek. A Luigi Matteozi pártja helyére belépő demokrata párt is ezt képzelte az elmúlt hónapokban. Újra felkarolták a migrációt, a kormányfő a menekültek emberi jogairól és az olasz humanizmus fénykoráról kezdett beszélni. Firenzében a Renzi utód Nardella, egy 40-es évei elején járó jól fésült úri fiú, visszaengedte az utcára az arab és afrikai árusokat, akik festménynyomatokat, cipőket, táskákat, sálakat és órákat árultak a járdáról. Kiterítették a csempészárút olyan boltok előtt, ahol a turisták ugyanilyen képeket, cipőket, táskákat, sálokat és órákat vehettek volna, csak drágábban. Értelemszerűen drágábban, hiszen a boltoknak volt bérleti költsége, és a bevételeik után 24%-os cégadót, meg persze 22%-os áfát is kellett fizetniük. De Nardella, a firenzei convivenza az élni és élni hagyni jegyében nem takarította el a seftelő, munkanélküli afrikai bűnözőket. Mármint Luigi Matteuzzi szavaival élve. Adócsaló bűnözők teszik tönkre a szorgalmas olaszok vállalkozásait. Ez volt a szélsőjobbos politikus egyik kedvenc témája. Pár órával azután, hogy a Matteózi Twitter üzeneteit szajkózó Roberto Morzelló késsel a hasában elterült a Palazzo vecchio óra néző kávézó márványpadlóján. A sok tízezres tömeg paradicsommal dobálta meg a firenzei polgármesteri hivatalt és a Nardella házát. Hörögve, szinte magukból kikelve skandálták, hogy takarodj! És ő el is takarodott. Megint csak Luigi Matteózi szavaival élve. Eltakarodott a nyálgép, mehet ő is az utcára seftelni, a szorgalmasan adózók nem fizetik többé a havi bérét, cserébe azért, hogy árt nekik. Ezt írta a milánói pártvezér, hozzátéve, hogy követeli az előrehozott választásokat. Nardella egyébként azonnali hatályú lemondását indokolva áthallásos üzenetet tett közzé arról, hogy nem kíván a pátszik sorsára jutni. Firenzében ezt a középkor óta mindenki értette. A páci összeesküvés a XV. században Lorenzo Medici és a testvére elleni gyilkossági kísérlettel indult, és a Palazzo vecchio végződött. A kontrollálhatatlan népharag kötelet hurkolt az összeesküvők nyakába, levet őket, és mindez ötöt kilógatta a Palazzo tornyáról az északi élőréseken keresztül. Pár órával később Dario Nardella és Matteo Renzi, a két firenzei politikai szájhős pártja. A pártító Democratico kilépett az olasz kormányból. Minisztereik felálltak azokból a székekből, amiket Luigi Matteozi eltaktikázott politikai öngyilkossága után foglaltak el a déli, szélső balos populista kormánypárt oldalán. Estére befellegzett az olasz kormánynak, mert a gyors telefonos közvéleménykutatások azt mutatták, hogy az olaszok többsége előrehozott választásokat szeretne, de most aztán már tényleg és azonnal. A kormányban egyedül maradó déli populisták, akik amúgy a likvid demokrácia, a részvételi demokrácia egyfajtája hívei voltak, és minden fontos döntés előtt megkérdezték regisztrált pártagjaikat az erre a célra létrehozott weboldalon, a Russo platformon, most is ezt tették. Mi legyen? kérdezték a népakarat végrehajtóinak áruhájába öltözve. És aztán, mentve a menthetőt, Pár órán belül álságosan ők is csatlakoztak az előrehozott választásokat követelő politikai erőkhöz. Bejelentették, hogy a digitális demokrácia iránytűje errefelé mutat, és ennek jegyében választásokra fel. Az olasz államfő Sergio Mattarella európai idő szerint este kilenckor élő televíziós adásban jelentette be, hogy az alkotmány által ráruházott jogánál fogva, miután konzultált a parlamenti pártok vezetőivel, Feloszlatja az olasz törvényhozást, és négy héttel későbbre kiírja a választásokat. Luigi Matteozi pár percen belül hangvételt váltott, és eddigi pályafutása a leghosszabb közleményét tette közzé. Korábban ehhez hasonlót sosem írt. Honfitársaim! Egészen biztos vagyok abban, hogy az olasz nép nagy többségének az érzéseit fejezem ki, amikor melegen megköszönöm az államfőnek, hogy bölcs és demokratikus előrelátással kiírta a választásokat, és ezzel visszaadta olaszország polgárainak a jogot arra, hogy döntsenek a saját sorsukról és az ország jövőjéről. Köszönöm az elnöknek, hogy többé nem hajlandó részt venni olyan reakciós kísérletekben, mint 2019 őszén, amikor megállítottak bennünket. Megállították az olasz demokráciát, leállították a többség akaratának gépezetét. Az elnök úr ezzel polgárháborús helyzetnek vette elejét, és lehetővé tette, hogy pártom a választások megnyerése után kormányra kerülve felfrissítse az olasz parlamentáris állam pangóvérét. Mielőtt elfoglalom a miniszterelnöki posztot, mindenki programot kért tőlem. Pedig programokban nem szűkölködik Itália. Emberekre van szükségem, és akaratra, hogy ezeket a programokat megvalósítsuk. Itália minden problémáját megoldották már papíron. Ami hiányzik, az az akarat a megvalósításukra. A választásokat megnyerve garantálom, hogy kormányom képviselni fogja ezt az eddig hiányzó szilárd és elszánt akaratot. Pillanatnyilag a külpolitika foglalkoztat bennünket a legjobban. Az európai keresztény örökség megvédése, a migrációs hullám megállítása, az olasz emberek tulajdonának megvédése, a vállalkozások megvédése, az adócsalók, a tolvajok, az ügyeskedők és a seftelők rács mögé juttatása. Az olasz állam nem mond le a tekintéjéről senkivel szemben. Aki az állam ellen támad, annak bűnhődnie kell. Tavaly összesen 150 milliárd eurót csaltak el az adó elkerülők, és a szorgalmas olasz vállalkozóknak újabb 150 milliárdos kárt okoztak az ügyeskedő seftesek és csempészek. Egy éven belül rend lesz, ezt ígérhetem. Belpolitikánk lényege a takarékosság és a munkafegyelem lesz. A pénzügyi probléma alapvető, a költségvetést a lehető leggyorsabban egyensúlyba kell hoznunk. A szegénység politikáját kell követnünk, okosan kell költekeznünk, közben viszont a nemzet egész termelő erejét támogatnunk kell. Jólét és gazdagság, ez vár ránk. Olaszország visszakerül az őt megillető helyre. Újra nagy és irigyelt ország lesz. Viva Grande Italia! Fél óráva később a Lasz egyik újságírója Rátalált Benito Mussolini 1922. november 16-án elhangzott képviselőházi beszédére, amely kísértetiesen hasonlított Luigi Matteozi közleményére. A szélső jobboldali politikus egész bekezdéseket vett át érintetlenül Mussolini majdnem száz évvel ezelőtti kormányprogramjából.